Ja täällä on julkinen tiiparosta päivää. Päivää. Mä oon ympäristösuojeluyhdistyksessä tulukkina ja mulle pyydettiin soittamaan teille erästä asiasta. Joo. Tulun valituksia vähän naapureilta. Jaa. Siellä on... No minkälaisia? 19. huhtikuuta. Sieltä on kuullut selvästi niin sijan ääni kylpyhuoneesta. Sian ääni? Niin, tuommoinen pot. Porsaan, porsaan vinkunaa. Meidän kylpyhuoneesta. Niin, niin sanotaan. No mitä se tarkoittaa oikein? Sitä, sitä mä en tiedä. Se, se teillä, onko teillä itsellä, on, onko teillä siellä sikoa. No meillä ei ole minkään näköistä kotieläntä. No mitenhän se sitten, niin kuin se olisi semmoinen varttitunti kuulunut ja sitten niin kuin niin kovasti lyöty nahkaremmille. Ja taas kahta kauheampi kilimmin. Kuka sen valituksen on tehnyt? No siitä ne naapurit me suojella heidän henkilöllisyyttä, ei sanota kukaan niistä, mutta... Te ei voi sanoa suoraan heidän henkilöllisyyttä, mutta ne naapurit kuitenkin. Voi herra. Ja sitten toukokuussa, te on nähty niin kuin lasten vaunussa tuotu joku säkki sinne asuntoon, niin kuin se on sijalle tarkoitettua rehu. Kyllä minä haluan tietää, mistä ja kuka sellaista on pistänyt liikkeelle. No ne on ne naapurit. On, on, onko siinä mitään perättä teillä olisi sikaa siellä? No mitä helekattia me semmoisella tehtään? Minä luulen, että moni kasvattaa syöntiä varten. Se on kallista lihaa ostaa. Meil meillä on ost ja meillä on ostettu lihaa porukalla yhden naapurin kanssa tästä. Jaha. Ja meillä on pakastekaavissa aina lihat ostetaan syksyllä ja meillä riittää siitä koko talaveksi. No jos ne on sitten erehtynyt. Nämä naapurit. Ja... Jos se on kuulunut jostakin toisesta asunnosta. Enkä minä ainakaan kuulu, en kertaakaan mitään semmoista. Jaha. No tuota... ja onko nämä Suomalaiset vai Ruotsalaiset nämä naapurit? No me emme siihen, siihen asiaan puutu. No se voi olla, että se on perätön koko juttu. Että jos, jos me nyt tuota, jos ei lisävalituksia tule, niin unohdetaan tämä tältä. Ja tänne saa tulla kahtoon vaikka mihinkään vuorokauden aikaan, että me, onko täällä sellaisia mitään. Vaikka kukaan saa tulla kahtoon? Mm. Niin varmaan näkyy, niin me ei, me, me, me ei me nyt voida semmoista piilottaa, mihinkä se jossa jossakin täällä olisi. No eipä varmasti, ei Eikä pian. nyt kukaan niin hullu ole, että sellaista rupia katsotaan, en mä ainakaan usko. Joo, joo. No se oli varmaan perätöntä että Olko jos ei kuulu tän kummempia, niin unohdetaan koko juttu. Sopiiko näin? Joo, mutta kyllä mun pistää niin että...